Знайте, обмеження вас у праві виїзду за кордон на етапі розгляду справи, як спроба забезпечення позову, є абсолютно незаконним. Воно може застосовуватися на етапі виконання рішення за поданням державного виконавця. Лист Верховного суду України, судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України від 01.02.2013 року. Отож, шановний споживач, як бачите, законодавство передбачає чимало правових інструментів для протидії свавіллю монополістів. Звісно, комунальники також наділені важелями тиску на вас, маючи можливість здійснювати примусове стягнення заборгованості за ЖКП. Тому саме ваші споживання Активні дії значно ускладнять життя виконавцю послуг, а в багатьох випадках позбавлять його права на стягнення з вас сум заборгованості. Уявіть, що тисячі українців одночасно подадуть заяви про скасування судових наказів, перегляд заочних рішень і почнуть доводити необґрунтованість вимог постачальників комунальних послуг. Пропонуємо вам. Активно користуватися цими правовими механізмами, а судова практика, наведена в нашій методичці, може допомогти вам при розгляді спору з надавачем комунальних послуг. Знайте свої права та активно використовуйте правові можливості для того, аби вони в жодному разі не порушувалися.